Turpi, një forcë e cila buron nga thelësia e shpirtit, për të kryer obligimet që kanë ndaj të tjerëve. Ai duhet të përzihet me ndërgjegjen dhe kosciencën. Turpi buron nga natyrshmëria që krijuesi e krijoi njeriu e vazhdon të rritet e të zbukurohet nëse vadit e ushqehet me ushqimin e duhur. E kur kësaj cilësie hinore i shoqërohen infeksione të shëmtuara, e çojnë deri në ekzekutimin e kësaj cilësie. Turpi është pjesa më e bukur dhe më e rëndësish me moralit të besintarit. Me turpë vjen para kryuesit, i cili turpërohet para kryeses, kuri lutet që t'jakthej duartë bosh lutësit. Duhet të kemë turpë, që jam i pa drejt me ty, o bujarë, që nuk të dëgjoj, më fale jetën, më je poksigenin, më kefalë shëndetin, më dhërove islamin, më dhe imanin, e sa të shumë të janë mjërësit e tua o kryuës. A të shumë janë sa unës mund të nëmëroj do të. Duhet të më vjenë turpë nga prindrit, nga atë të cilet, kur nuk tërprohen, të kujdesen për mua. Turpit sot i ka humbur origjina. Aj duhet të jetë shpirt i shoqris, aj duhet të jetë djeli moralit, nga ku mërë nëzetsi këj moral. Për turpin, thureshin vargje vlerësoj fisnikëria, ndërsa sotë, Turpi është një relike, i fshehur në sirtar. Turpi një buri është morali i ti, ndërsa femra pa turp nuk është femër. Sa do që të flasim e sa do që të shkruajm për turpin, të mangët do të jemi. Se mbarë profetet të dërguarit për njerëzimin, një fjal të madhe na i kanë lënë. Kur nuk ketë turp, bëjtë që të duashë. Asalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Të nderuar vëllezër, të nderuar motra, mirëse erdhët në misionin tonë Rruga e drejtë e Allahut. Takohemi edhe sot në emisionin tonë mbasi kem kaluar një cikël të gjatë ku kemi folur për moralin, konceptin e moralit. Trajtuam se si mund ta kuptojmë drejt këtë koncept, folëm për shkaqet si fitohet morali i mirë. Trajtuam në të moralia e shifituar apo është e lindur. Sistë koncepti drejt në Islam dhe zjatëm një cikël goxha të qartë. Ndërsa sot ndërruar më hiç, do të jemi në këtë emision Rruga drejt Allahut me morale praktike. Sot kemi zgjedhur turpin. A është turpi një cilësi e veritur e shoqërisë sot apo jo? A është turpi moral apo ka qenë diçka e vjetër, e kaluar një zakon, më thonë zak prapanik se thojnë shumë për shoqërisë që jetojmë sot? Me këto pito do të jemi me Hoxhën tonë si përherë, që kemi në studio Hoxh Mirserdhet. Ishtë e gjithë do të shpërbikë. Allah të nërodhë dhe të ruajtë. A ty Allah të ruajtë. Folëm një kote gjatë, bese kem galuar në mjë pesë emision e hoqë, folëm për moralin. Teorikisht, oh. konceptin e drejt, a ishtë i fituar, a ishtë i lindur, shkacet që nëndimoni moralit të mira. Nësë sot, nuk e linë praktikisht. Kërë ndam temën, ishe këmgullës të anisim me turpin. Oh. Pse pikrisht, anisim praktikisht me të të Fëllime shtë Allah në falenderojmë dhe vetëm për e ti ndimë dhe falen e kërkojmë. Gjusim Allah në gjellë valet që të në pajisë me virgjët mirët në ruen Ame. nga gjdo ves i keqë që Ame. nga shumë të në në një losë. Normalisht njeri kur ka parasysht tërsin e moralit i cili përfrin vetë në ti njësi të shumë të apastaj që duhet të pajisë me të gjë njeri, qëfar doloj njësi e që të përzidhe nga kjo tërsi dhe të ishte e qëluar. Nga se kemë një Mirë po, nga njerën që rëtho, i, i referojmë i rëthanave, i referojmë i situatës gjinëmi, shtynë, të gjinën e mi, ndështë ta kjo do të nështynë, detyrimisht që të filloj me njerën dhe tjerët mm -hmm. pas taj të i rënditim pas ti. Dojmë më ndaj se sëtë ne balafacohemi me situata, balafacohemi nga njerën, me lajme nga anë e njerëzve, me sile dhe tyre që detyrimisht në shtynë të bindemi se došta shkaku i të gjitha këtyre veprimeve është mungesa e turpit. Nëse më vërtet nuk dini, e s'e ta komentoj ndryshe. Ase pse e bëni këtë vepër? Pse është përhap kjo dokurë negative? Pse ky vës në mes të njerëzve? Se duke turpi, se veprat e tjera ka pasur më herët. Nuk kanë qenë shoqëritë më hermshme, shoqëri angjëllore, melajka. S'kan bu mëkatës ka pasur, jo, ka pasur, zi të ka pasur. Po pse s'kan qenë të dukshme? së gazetë publike, turpër sa që ka ka qenë një mbulesë i cili i ka mbullujtë ato. Andaj tash ai ai ai pad ka shlarguar dhe kanë filluar ç'është të dalin në shësh gjunafit. Gjunat dhe dalë aty tash ka bër që njerë të stimulohen atë mundojnë që ti bëjnë publikisht edhe më tepër sesa që kanë qenë duke i bënë më herët. Atë mendoj se kjo mund të jetë një arsye veçme që na ka shtyrë që pikërisht kur flasim për moralin të fillojmë të flasim për turpin. A mund thime një hodë që të është një cilësin e veritu në shëqërin tonë sot Turpi, kur thot Turpë, cikur thot një gjënafë, dhe jo një cilësi të mjerë. Unë e kam një përshqype se sot është të bërë Turpë të flasësh për Turpin. Nga se do të të të, nuk kam mundë si shëqëria të zhvishet të tërësish nga Turpi, s'paku teorikisht, nga si i duhet, por problemi është sot se, në ato pika kyçe ku duhet turpi dhe ku duhet të jetë prezant turpi, fat keq se ç't kemi ose ke ç kuptim të turpit, ose kemi thersisht domon braktisje të tij. Prandaj njerëzit po turp ende është turp spoko teorikisht që njeriu të vijë. Po. Mir po, edhe ai që vijë nuk turprohet që del para të tjerëve. Pra dy njerëz e pranojn turpin si vlerë. Mir, po nëse këshilluan për turp, ndiejnë se është neveri për këtë për ta. Kjo këshilla. Për mënyse po, mund të jetë një një një, një këshilla për turpin mund të jetë neverisë për shëmitë e njerëzve. Qase, po atë që thjesht njerëz e kanë tejkaluar kufin e turpëtit. E kanë pasur në fillim kanë, kanë qenë 9 e që kanë kanë 109% turpë. Tash e kanë tejkaluar këtë. Dhe ndiejnë di si, se ka matë pa turpë. Da vëmendin kur ti i kështën me turpë, po thuj se po i këten në fazën e parë kur realisht turpi ka përë ka bërë një presion me ta që të largohen nga vesë të këshinë. <coughs> Milo, shpesojnë që edhe sot në emisionin tonë të qartësojmë atë konceptin futin ke përkëvizimit turpit në fem tonë, haqë. Po, turpi mund përkëvizuat me përkëvizimet të ndryshme Por ajo që mund të shërbehim e te në këtë emision, mund tjetë një përkufezimin e i përgjithë shumë, që nuk shkon lërgën nga përkufezimit e tjera që i kanon djetarët. Ndaj, torpë është një vlerë, torpë është një forcë e brendshme e njeriut, e cila e shtu njeriun dhe e motivon që ti kryen obligimet ndaj atyre që ka obligimet e tyre të paiset me vlera dhe të largohet nga veset. Ndaj, gjitha këtu njeriu i arrin me torpë. Torp. Pra ndaj, ne kem obligimin dhe Allahot aza u gjelë, dhe është torpë për shamët që njeriu më së të falë namazin. A se Allahot ka obligu, të e din që i kem obligimin dhe ti, si nuk e kërë obligimin? E kem obligimin dhe prëndve tonë. Kusht në ashtin që të krymë obligimin? Nuk, nuk ka për shamët që se njeri nuk falit, a ka litë që e dinan, në këtë botë nuk ka nëse një nuk i respekton prindërit e tij. Nëna e urdhon që të bën diç ose përshamu ta ngritë zërin mbi prindti. A ka leje në kolegj? Fatkeqësisht në kolegj që thirr denon njerëzit për shkak të mos respektimit të prindërve. Nuk ka këtë ligj. Atëra çfarë mbetet njëri që, që tash në këtë situatë që është i lidhur ta ndoshta në cilën mënyrë jo të drejtë me me prindin e tij, me mësuesin e tij, nëse lexh nuk ka në kostimulim shoqëror që ta stimulon Njën, këtë ata shvanë betë turp është ai është marrë parajet para se të jetë personi ligjit para se të jetë personi dënimit para se të jetë personi i i autoritetit të qsomë rob, është personi turpë turp ajo është força e brendshme është turp e, sh, e torp, kam prëmtuar është turp është më vjetër turp as mësuse më ka mësuar drejt është turp para Allahut dhe xheralua al. ndaj është një fuqi një fort shtytse e brendshme që e shtyn një individin të i këllë obligime dhejti që ka obligime. E me në që i këshë prokurëzimë maj mirë i turpet, nga se do tëtë uh, përfrinë të gjitha, pas taj edhe uh, dëvinimet e tjera që jenë Nani thëmë për turpe. Për turpe. Miro, të të tërë, e mundë themi që turpe është një cilësi naturale apo e fituar? Dhe ne për ku do të që, përshëndojmë nëse ka pjesë dhe ke naturali dhe ke fituara? Si gjitha cilësi dhe virtu tjetër, të të uh, njëri ju lindë me dheqë, nga këto cilësi të dëryta, por i mbetet edhe një rrugëtim që duhet ta përshkojë, që të fiton për ta plotësuar në vetën e tij virtytin që ka lindur me të. Prandaj, çdo njeri e ka të të rrënjosur në natyrën e tij turpin. Nuk ka krija se Allahu Azza wa Jall që lind pa turp, kësaj që është natyrës njerit. Çdo njeri lind me turp. Por dikush e ka më theksuar. Do të thënij kush nuk e ka as theksuar. Nështë ta e ka të ngulfatën nga vest e këqia, e që duhet të jelërën nukën të turpi mm. që të delë jashtë. Përndaj, me një aspekt, në një sasit e caktuar, turpi është i lindrë me njëri unë. është i lindrë me njëri unë. Të përsham mund të vresh fmiur, apo i cili përsham mund, kur fëllën të kuptën, dy vjeqarë, tre vjeqarë. Dhe ka musafirë, apo mm -hmm. de tenton për shembull nëna që që desh patundur para të tjerëve. E turpërot. Mm -hmm. E vështirë vogël mundon ti man, jo, s'ma nat kuptojm, se na të shmeje tiem emocion të mes bon kështu. Po edhe ti i vogël sprish pun drejt këtu panton, nuk don. Në qofse prend disfarë kanjistuar, ja kan humbur turpin, ai se ka punën pastaj del edhe la kuristë po rrug. E vërtetë. Por esenca në fillim, origjinalitetin e padurë origjin, <coughs> ai do të reagon. Për kë ka qakt ka, kuja kam thonë, nuk din. Por është reagim i natyrshëm i tij, ngase me një lloj turpi vjeni unë këtë botë. Është turp, po. Njëu pa shëmbull edhe fëmijë sigurisht se ka. Sot në qytet i Vogël, ë ta nënçmosh para të tjerëve, ti para hapës jë të fmijë çfarë ka bër, kuqet. Po. Kjo është turp, turp provojë të tjerë po e di një tme të tij që po e di një keqëti që ai ka bër. Dhe kjo është një një dozë e e caktuar e turp që njëri lidh me të. Por a është kjo e mjaftuar që me këtë dosë të lindur të turpet, të plëcojt për kufizime që e ja tham, që këtë forcë që kemi lindur me të ashtë e mjaftushme që të nështun gjithmonë t'i krymë obligimet për balt të tjere që i kemi, ashtë forcë e mjaftushme që të nështun për para që t'i rezistojmë veseve të këqia, këa është pikpytje. Çdo u japim të përgjigje. A dhe ne si do qe të fokusohemi këtu në këtë pjesë. Kjo është ajo. Kjo pjesa e parë në çdo një elitë me turp këngë që çercum sot. Mirë, pra me këtë çercim, a kanë lloj turpit ot që Islami nuk e pranon? -tur në turp turp nuk e pranon dhe konsiderohet shëmim. Po, unë thash duhet të kuptojmë, do të thotë fillimisht gjithmonë duhet të referohemi të referohemi gjithmonë definicionit për kufizim. Për kufizim, po. Po. Në çopse për shembull, nganjëra ë turpi na pengon nga krye e obligimit ndaj atij që kim obligim atë kur turp është refuzuar fatalesh porse ne kim obligim ta falë namazun për dhurat por kanë një turp provimi me një vendaktuar ta bum tash ndaj këtu për të popranuar nuk mund të di kush vëllai un turp pa ato da turp është i mirë fatalesh andaj turpin vendan nga fal namaz do asë turpin katrast është dash të kët funksion tjetër as e tham është fuqishhtëse që të styl me krye obligimit edhe jo më të pengon jo më të pengon nga krye obligimit Sart pengan ka kriju obligimet, nuk është preferuar. Futë qoftë. Po, këtë djejmë në masë ato, do të thonë që merri turk, merri turk të falsha, merri turp ta bëj të, të veprim. Po, dhe, ose një, një motër mos timon të turpot dalë me shaminë në rrugë. Po, vi turp, ma shikoi njerëz. Kjo, këto turp është refuzuar. Ose përshëmbe njeriu e ka obligim çet të mëson. Çet mëson spaku atë që duhet për veten e tij, ndërpast me Zotin e gjithë jetën e tij. Edhe thotë un e bëra këtë vpre më medicinë doktor Negul po marr turp ta të pes hoje ja refezu, në bankë këtë turp është refuzuar do pranohet ky me turp andaj çdo lloj turpi në toza po thabë që ne mendojmë se e, e, mendojmë se jemi të turpshëm në ato situata dhe pikërisht ai turp që ne e ushtrojmë në, në në ato situata natë thon na pengon nga kryer ndonjë obligim që duhet ta kryjmë natë ku do të advent Atër e pa dushim se kjo të tërp është i refuzuar fëtër eshtë. Dhe kënëzër në të shmi më në në në shmi? Po, kënëzërrot, kënëzërrot, vashën nga rëthana. Nga se kanë ardhe këpëgjë a meri sallam, është ammëtë sigur se ka arë umur sulejmë dhe umur sallam e parasaj. Ka dhënë i nërguar e Allahot, Allah nuk tërpojt nga vërteta. Inna Allah la istahim i në lhaq. Allah nuk tëpohet nga vërt Kase, në si, në. Si, do me, menis, po, e ka mundu e se vetëm ma shkullit, ka se nësi sinë do durja që të eakulen në gjumë. Ka dhëmë pe nga meni së shumë po dhe që se shetë gjurëm, do të teshë në lagur, shetë gjurëm të espermës, a të rëbligu e që të latë, që kanë që farën në nivell i komunikimit. Kjo është turë në nërkurën, në që po e vetë për eakulem e për këtë, nuk i, se është rëbligim. Në duhet të adi nga se me këtë që është e lidet namaz, zime, lid Andaj ky ky turp duhet ta tekalojm këto rroha, pasi oh. bëhet fjalë për një obligim që duhet ta kryjm. Andaj Ibn Jabasi ka thënë, dy kategori njerëzish nuk mund të kërkojnë turikur. Ai që është i turpshëm dhe ai që është më i lart. Me lartat konta më sıkët, unë sepse i kti, dhe ai kur në Apo? Dhe e nuk më thash. Apo, përse në shumën e tërët, ai nuk është se duhet të ulet dy gjë paradiku në paradikujt të mësa. I kurëu më falon kur kam thënë këtu ka qenë, po tash ka ndrysuar të ohota. Ande me nilari ku nuk pësën. Edhe aje që të tërpëruat, nuk kamë nëzimë nësu. Mm -hmm. Dhe këtë tërpë kësa e radhe, në këtë citatë, është pa dëshimi qërtuar, a se nuk duhet të të tërpëruin për nësuar. Atë njerët hoqë, mund të themi, qëfar vlere ka të tërpin islam? Dukë pasë rëndësin që mund të ndodhe që nuk jetë në nëndëshmim, atër qëfar vlere ka të tërpin për ne? Po, argument e shker dhe kërkojnë nga një që të shmangemi turpit negativ. Pa që i kështu negativ nga se nuk është konstruktiv, nuk në duhet, nuk është i dobeshëm. Turpit që në pengon përshambull që të pysim të diturit, turpë nuk në duhet. Nuk në duhet. Turpit që në pengon që të falu namazën kur të vje kua, nuk në duhet. Turpit që në pengon të ndalim të mbulua në rrugë, nuk në duhet. Kjo është të pritë se panavajshme, nuk duhet kjo. Nëse ai turpçi është i karkuar që është forc shtytse, që na shtuin se krio obligimet, na shtuin që të largohemi nga të këqijat, na pengan, na frenon nga nga veprat e shëmtuara, ky turp për të ka vlerë mëdhen shariyat. Një përtyre i dërguari se Allahu më ka thonë, sallallahu alejhi wasallam. El haya'u khairun kullu. Turpi është i tërë e mira. Do thotë turpi me këtë kuptim me kuptimin e po. Do të thotë nuk ka mundësi ky turp ndonjëherë mos e ti mirë. E rëndësishme është ti ta kuptosh konceptin e drejtë të turpit. Konceptin e drejtë. Pastaj, kur do që ta ushtrosh? Kur do që ta ushtrosh gjithmonë si mirë. Gjithmonë duhet të bësh. Nuk ka mundësi ti ketë, kjo është padyshim kjo, kjo është investim i lartë gaja të dërguar i sa sulëm për turpin. Pastaj vetë dërguar i sa sulëm i turpshëm. Atë, nëse o caktuara kur më dëvërtet nga natyra njeriu i ot një turpot. Apo po shom kur ai ishte mësues në njerëzimit dhe ballavaçuai padyshim me pyetje nga më të ndryshmet problemet e njerëzve të, të ndryshme posaçerisht për shembull nesi o xhallar ballavaçuai me çështje më intime të njerëzve me privatotet e tyre vim të pyetën që ata nuk kanë konta pyetën do ku mund ti apo jas mjekun atë çështja mësues ata ka skuqësi kanë bë me me aspektin fetar veçanërisht ato që kanë bë për shemb me me me çështje grave Sigurisht mos thua lehunis ku e diu çfarë. Ti nganjë din detajet që nuk dinas kush mbohet ato detajele. Po për di kan. Përse, gazet kjo çështje, edhe tash padyshim, të dëgjosh, të dëgjosh kërkesat të tilla, pyet të tilla, turprosh. Nuk mund ta ndjer turp. A le të dëgoroj sa selam, se ato të tilla turproi dinat mos, se nganjëra nuk mund të vërtet me shpjegimin. Apo i thon te gruas, Aisha, Aisha, shpjegoj ajo. Gase i kësimsua gunë tim ulat, e shpjegoj ajo, nuk mund të. të Gase është çështja, padyshim, Õ, është e er delikatë, nuk mund një burr t'i ja shpjegon gruas detajet e tilla, është e pamundshme. Ëh, po sot shpjegoj edhe më, më intime shpjegon pa fije turpe. Se shtyra, pjese pa, para është thyrë e pjesa e turpë që sa, do të thënë, nuk ekziston më fatkeqësisht. Mirë, vrasme e turpi që padushim, pies, e padyshëm është pjesë e natyrshmë ndenjut që i dërguari sosi mishti turp, ndaj sigurisht se. As per mandat për pejgamberin sallallahu alajhi wasallam se ishte më i turpshëm se vajza beçaresh, vajzari kur futet sport tek burri i saj apo. I ka -së. qenë me herë se Allah na ruaj ndo kë do të naru, nuk, nuk kanë matur se po e thënë përpara. Më të madh Allah na ruaj. Një vajza nuk e ka matur. Në kë ma... ka matur, ja padysh. Nuk nuk ekziston nuk... me këtë krasim bosh. Patkësisht. Patkësisht. Patkësisht. Mirpoja, një person që e bën me vlerë më të madh ose gjithathtu që përmend këtë uh, virti të lartë është se një në emrin e Zotit është El Hayy. Ai çtut proot. Emri i Zotit është. Emri i Zotit është El Wala përsa normalisht turpi i Zotit xhejël xhejëlall nuk është me konceptin ësht, e turp njeriu. Ajo turpi i njeriu është fort studtë se ç'është dikobligimet, Allah's kombligim da asqut, në asqut. Mirpo Allah jë lavë turpi ti xheradha është, do thotë në natyrë së bamirësisë. Nga se një rap që kërkon për Zotit xhejël xhejëlallu, Allahu turpot mos ia. Nga mirësia ti që ka. Sikur se ka thonë pejgamberi sallallahu aleyhi ve sellem, se Allahu xhejël xhejëlallu turpova ku ni rabiti ingrid duart ka qjellë që Allahu ta lutë për dësh a tjetër kanë duar të zbrazura. Ka se kjo është turp që vjen nga bujarija po e mos rojele. Si ti po ti rob, mund ka përjet, ka lënë i ditut të tjerë, ka lënë të tjerat një herë të tjerë, është burdhetuar mua po kërkon pemi, për un kam usht të jap mësti jap. Allah turpua të kanë duar të zbrazura. Dhe kjo është turp që e ka Allahu ta zëj. Do të thotë nuk i ngjanë kë turp as kush, nuk mund të ijm në mënyrën se si është ky turp. Të Pas pak uni besojm se Allah ka një emër që është El Hayy dhe ky emër në kupton salla jalla wala është i turpshëm, dhe turpi i Allahut azhjal padyshim nuk është për turp i njerëzve, por megjithatë ne duhet të përfitojmë nga ky emër i Allahut azhjet që e bën këtë virtyt me vlerë të lartë. Mirat, prej ndoshta të obligimeve forcë shpirtërore që ne duhet na nxisin për të kryer obligimet që kemi ndajve, ndoshta këshillimi i vëllezhit, i vëllëzve mes njëri tjetrit. A duhet që kush me vllain më turp të apo zdo e të egzistoja i turpi edhe në kështën që bëjmë dhe e më dhe e tonë? Po kjo varëseshtë, kej ka dy aspekte. Nga njëherë, për shambull, ne mund të gjem njëri që s'i turpëshmë. Dhe kjo turpër t'i është pozitiv. Por nga njëherë dikuj e bezdis turpi ti malë. Po që ka po turpëruash? S'ka goale? Pse po kuj? Apo... Lërë atë në turpën e ti. Një njëri, një dit, e qërtan të vlaj dhe kaloj dërguar i sa sallam i tha pse po qerton tha shumë turp tha lera nga shtur pi është hajë i gjithë jeta është e mirë gjithashtu kë ka rast të jepë mëson kë këna trashë e përman apo ashtu do thotë është është hajë pse jo është mirë për disa nuk e dëmton por zot nuk e pengon kjo obligim po, po tërp ai ka në turp më të shtuar se të tjerët turpova kur flet ul kukën para të tjerë kjo respekt andaj për çka turp që dikush e ka të shtuar por që nuk i pengon që nuk është domethënë pëngjes për kënë obligimeve dhe kërkimin e diturisë, e kështu më ramë nga to që i përmenëm, atëre nuk duhet të këshiluar dhe kënë që më së bërë po ka që i turpë shumë. Së kështu nga njerën, për shumë, prendet, apo e këshilujnë vajën, nuk kinoj, vajt e nësin duhet të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t nga se natyra sa është e tillë. Mm -hmm. Atyra sa është është është e tij që të ketë metur. Nëse një qofë fëmra plis turp, atar do të çka tro pra, të tjerë turp. Po fatkëcie, po. Fatkëcie, andaj kur pridhesh tek vajza e tij ose tek djalit i një turp që e e e e e zbukuron atë mima turp, do që pengon, do që privon nga kryer vligimeve, atëre mos e kshilloa që ti ekdhe nga ky turp, por kët fuqitë e turpë që ka, orientojat e Së, ku duat. Vetëm kaq. Dorse e dytë nëse për shembull dëshojmë ta këshillojmë një vëllah, pa musliman ose motër muslimane, motra ta këshillën motër muslimane këtu më radh, dhe përnitmit nuk duhet të shkojmë patyshim e pozicionu kandidata zgjonet, edhe këtu duhet të jemi pak të turpshëm. Meqenëse është bërë atë kujtesë, kujtesë. Meqenëse kur bëhet jo për dikën që është më i dishmi se në që është dorsta dhe, dhe më i devotshum se ne, poçi ikan duhet bën gabim apo nuk shkohet me dorsta me me i zhvesh nga çdo fjeturpi të përmendem jo në kampo duke borti ke bëjë kanë im afto në shaletë. Falpopom duket më prem këtu që e kuptonë më njërata. Po, Ljerman, mashtin de tole me ju, thonë. E po as këte turp është mirë më më në të gjithë ata, apo po. Ka sa e është temat e ti, e ka ka bërr bur fon eksilojm me aq sa asht. Ai s'munde të kuptoj. Ah, po, aq ato ku e kupton, le le po. Qani ne e kishim që ne e ka kuptu gabimet e di. Dhe pasoj këm duke po marrdhur me ma atë, po duke le ana mori. U kry. Pastaj thimi që kë nuk ka ndërtuar apetim me dal, po hari inshallah ti e bune, po e bune ka morr fon. A ka morr fon në qanë? Po ndohet të them që edhe këshillim duhet ta kemi, e, duhet ta kemi në shoqërim, e, shoqërim tonën dhe në këshillimin tonë të tërë, që ne turpë ajo no kjo no kush njësojse një më thënë teatri normal normala sikse më ishareta që quhet ato po nganjëra mefton që nganjë fjal arabtoni fjal anëbibo me işaretë ia fhamo dini që është i mençur me sinjal kuptonaj me sy kuptonaj me gjest kupton mjafton e kuptoj kaloje iku kanë atje po ma nukriu që ose veçanësh po tham kur ka të bëj me nganjëra ndërnërim më sprovot me ndonjë me ndonjë tme liq familje ti. Apo të kemi kujdes si pa e se se ve, ve primi, po e themi. Si vetësi po e xhevo. Von t'ardhem. Von t'ardhem shumë neriut. Sa mund të jetë mëran këshilla se vetë proxhkan. Po. Andaj jiniu duhet të i kujdesim e, edhe kët rast që ta shosroim këshillën me turp. Sa turpi pastaj e drejton. E drejton po. po si duhet po. Mirë, përpara sta mbyllim pjesën e parë, par, për një pjesën e fundit, a duhet të nxisit turpin ndhurim të Zotit? gjysesi por posa çfarë provës çmputje un poja më gjat flasim pastaj inshallah në pjesën e dytë po në regjistrat mirë dhe ne do të kemi përsëri pjesën e dytë të shoqërisë të nderuar miq shkëputemi në një hapësirë të shkurtër për marr disa opinione në lidhje me turpin sot si konsideroj turpin a është vërtet turpi i cilësi që duhet vlerësuar duhet kërkuar apo jo diçka e kaluar në kohë dhe nuk duhet i them më asaj t'themim mbas shohim opinionet S'fur gumtoni me fjalën turp. Në fjalën turp përkufizimi është shumë i madh. Tash turp epiks fare në muslimanat e përkufizojmë turpin ndaj Allahut oo Zot xhel. Tash kesh të kesh turp, domethënë se je një njeri me karakter dhe me, me nder dhe me dhe me me vlera. Në momentin që nuk ke turp, thonë fjalë popullit thotë shejtsi pa. Momenti që nuk ke turp, bëhet fjalë poshtë turp po çadur se nuk je për njerëzve dhe i cilë mendon se është turpi më i madh për njëriun. Me imat turbi më i madh për njerin është turpi që njeriu e bën një veprë duke ditë se Allahu e shikon dhe kjo është turpi më i madh. Veprë të shëmtut, veprë që kënaqet Allahu azhxhël, se ndonjë veprë që kënaqet Allahu, kjo nuk ka atë ama veprat që bëhet turp janë ato vepra që Allahu azhxhël i ka ndaluar për ty ne dhe, dhe njerëzit e bëjnë. A mendoni se turpi në shoqërinë sonë është dukuri negative? Shumë në, në shoqërinë e sotshme njerëzit nuk e vlerësojnë si dukurin aty si dukuri negative, po në realitet kjo është një dukuri negative. Ëm, fjalën turp un do ta do doja ta perkufizoja në një gjuhë tjetër, në një gjuhë. I, thojn, I thojnë, i thojnë dijetarët e Islamit në gjuhën Allahi ibn Taimi, ibn Taimi ka thotë kështu. Edhe ku do të japin do një definicion, do një perkufizim e përmbledh çdo gjë që është përafërt rreth atij nocioni do them turpi është fjalë përgjithshme që nuk kupton çdo fjalë, vetë çdo veprë që e bën njeriu që nuk don që Zoti ta dënojë për këtë, nuk don që njerëzit ta shohin për këtë. Kë mëndoj se mund të jetë parvozimi më i afërt në fjalën turp. Dhe turpi ë besoj se ka humbur pak, nëse do të themi, terrenin e tij nga nga ndikimi që ka pasur në shoqëritë më parashme. Në në brezat e hershëm, në brezat e parë i qof në brezot e parë të islamit, i qof në brezot e parë të shtetit shqiptar, të popullit shqiptar, fjala turp ishte, ishte kishte një ndikim shumë të madh në jetën e njerëzve. Nëse sot avosh avosh ky lloj nocioni dhe ky lloj termi dhe ky lloj ky lloj cilësie, fjala dokurie po fillon të zbehet në shoqërinë shqiptare. Unë mendoj se turpi më i, i madh mund të themi që është gjuna më i madh. Është i dhujtaria ti bësh shok Zotit. Ë teatribosh një krijesë Atëj nuk i takon asaj për i takon Zotit. Mendoj se ky është turpi më i madh që më bën një jo. Edhe sot në shoqërinë sonë, diçka e tillë ndodh gjithandej. Po të marrim shoqërinë e sotme, shohim vendet e lindjes. India, Kina kanë një lloj idetorie shumë çuditshme. Për shembull, shteti indian hinduizmi beson edhe kanë një lloj feje që në besimin e tij beson e 300 e 300 në 330 milionë zota. Në fen budiste kanë një lloj besimi që Nuk ka zotë fare, ku një ju mund të e dali vetë në bandë, duhet i lejtë këto dëshirët në mdhaja, që mos vuj edhe ka që, zotë s'ka. Në shëqërit e lindjes mesme, për shemblë, kemi një loj e, besimit për hapër zera adhuruësit persianet, që besojnë që duhet me adhuru zjarën sa inas si janë në shumë të mira, apo në, në, në botën përndimore kemi një loj i dhjudaria akome më qudishme, një loj adhuruimi ndaj materialis, materializmi. Njerëzit adhurojn lekun, njerëzit adhurojn atë që prekët. Njerëzit adhurojn bindjet e tyre, arsyen e tyre. Kjo është e iluminizmit, që lindi në Francë, njeriu larg thes. Njeriu adhuron lekun, materialën, njeriu adhuron mendin e tij, adhuron lojikën e tij. Ky besohet turpi më i madh që ndon shoqëritë sot. Ashtu si thash ndonëherë që shoqëria shqiptare si çdo shoqëri tjetër po shkon drejt një drejt një nacionit të ri për ne. Siç thot edhe politologu i madh Amerikan Michel Fukuyama ne bashkojmë drejt globalizmit. Globalizmi, globalizmi nën kupton një botë shumë të vogël, që ne komunikojmë shumë shpejt me njëri-tjetrin dhe jemi shumë afër njëri-tjetrit. Interneti ka bërë këtë, avioni ka bërë këtë, telefoni ka bërë këtë, ai ka, ka bërë këtë gjë, ka ka ka të çuqë, kështu që, që, që një drejt globalizmit. Edhe në përhaditë që kanë që një popull ku nuk ka turp shkon në anarki. Po s'padë turp të, të pegam me mund bësh të bësh çadush. Kënga që çdo popull, që çdo popull. Dhe mendoj se shoqëria sot do të përshkon deçka trrimit, deçka trrimit këtij nocioni, këtij të kësaj, të kësaj cilësie ose të kësaj të këtij temi, së cilësie pozitive në jetën tonë. Po të shohësh për shembull, media bën një lloj lufte pro kësaj, kundër turpit, njëu të largohet nga turpi, nga dukurit që më parë qyshën turp tani të nuk është më turp. Media e krimi, interneti shkon drejt kësaj. ë Emisionet e ndryshme Televizive kanë këtë loj qëllimi, një jo thjeshtë dhe bënë këtë pun, po qëllimi të shkatrohat. Shkatrohat që qëllierët lërgohet nga fënëmenit turbit. Po të shikosh e rë psikologët e mëdhej, morigjin hebreja, po shumë Freudit, e gjithë të rria ti më shtetet më seksualitetin, si e si të gjveshë një nga turbit. Shifë shif dërhemin, si e si të lërgohet që qëllierin që nga turbit. Shif, Filozofët e mdhë iluministë, si zi si të largon një njeriun nga feja, nga besimi, ta largon njeriu që mos ketë turpi patur. Nëse kjo është gjitha, e gjitha ë retrospektiva për mbledhja që mund të bëhet rreth kësaj dukurie që po ndoset në shoqërinë tonë. Allahu shumë falendërt. Të ndërruar miq që më mi kthyer përsëri në studio për të vazhduar bisedën tonë dhe la me pyetjen që bëm Hoxhës, a të nxit turpin e adhurim apo jo? Hoxhë, e mbyllëm pjesën e parë me këtë përëtje? Pa dyshim se e, turpi mund tjetë njën nga forcat e rëndësishme që eshtu njërion dhe të adhërimit të latës gjelë. Një vetë më adhërimit, por edhe të jabë kvalitetë adhërimit. Asë nga një nuk duhet më jaftojnë vërë të si më adhërimit. Por pa, duhet adhërim tjetë kvalitativ. kvalitativ. Andemën e se turpin që fëse është ty njërion, të kry një obligim dhe Allah të të gjelë, të bën një adhurim të aktuar, mendoj se është mëjë rëndësishmë në fazën e dytë që t'jep kualitet të, të adhurime. Se që është rëndësishmë në fazën e parë, të ashtu njërion të bën këtë obligim. E, si mund njërion të përdor turpin, apo nga, nga mund të akumuloj këtë turp, që t'jep bën adhurimet kualitative. Kanë thënë djet Kjo turp mund të del në shesh dhe të shpërthen me, me takimin e dy pikave. Mm -hmm. Cila është pike a parë? Pike a parë është të shash begatit e Allahot në bëty. Sa të ka begatuar? Sa më mërësi të ka dhenë? Sa kujdesit për ty? Qfar do bëje ti në qofëse të mungon kjo begati? Qfar do të ndodhe me ty në qofëse do t'ishe në këtë sprovë? E kështu më radhe. Kja, kja, kja, kja të shumë të Allahot ojnë të udhë La po të nëtuat t'i nëmroni në begajt të lot, nuk mund t'i shkoni në fund t'as njërë. Dhe nga njërë anë, kjo është e para. E dyta, të shenjë njëri ju mangësin e ti në raport me falim dhe mirënjojnë. Kuj ime një me ka nëvejnë? Dhe në takim i kjo dupikave e bën një që të tërpojt nga la azo gjellë. A nuk është tërpë, të qështë të veti, a nuk është tërpë. Aj, vazhdimisht, cilë të Kujtoj një ditë kur nga Allahu nuk e ka pasë të mira. Kur kujtoj një qast më dje, nuk mund ta djesh. Ndërsa son nga qoset e ditët e kohra të kujtohen kur ti ke bërë mëkat aty. A nuk është turp kjo? A nuk është turp ajo që cilët nuk kanë tënde e që Allahu e den? A nuk është turp ajo që zgjan zabrën tënde e Allahu e den? A nuk është turp ajo që bien në barkun tënd e Allahu e den? A nuk është turp ajo që fa bën ti vetmi Allahu e den? E kështu më rën nga gjitha këtu shprehë goditse. Cilëriu e godatën e atij, të gjitha këto godinje po eksplodojnë. Në vë, në brendin niru, e tyre shpërthejnë njësi të mëdha të turpit. Të e që gjithaqë këto pastaj bënë spaku atë kitë fal -si namastë falsidut. Më në spaku këtë, topaktën këto namastë nuk kanë atë, topaktën kjo koçë po e ka lënë xhamik, topaktën kjo letë kolektive. Sikurse e ka punuar zhimisht dom, njerëzit tan kon janë në vrapim pas dënjës, vrapoti, vrapoti e kërkoni. Ti duhet që çështjet e tjera eh uh, po kur vi në xhami në xhami shëh rën këmbën deri në kamat bën muhabet me ata apo subhanallahu ti a veç për farzior xhamia a veç ta falës drekën farzën me imam këon xhamia jo për të tjetër të hamusin allah vetë ndo përpara xhamit hamda të kaliruan nga obligimet tjera thonë do të falë dy recote oni për mandat allah xhallahu alai rivet muar tre dëshirë të që të vano ti kamin më tepër për, për shkak të mund sish të boj istighfar Pastaj sheh neti subhanallahu. Pastaj po hija se ram, ngritën këmbë, dalën, vrapojn, ecën tani ripak xhami. Kërkesë të fortë nga Allahu që na mos nuk qenë regull, nësha, ka, meta, nësha, ka qenë rregull. Asa ka pas meta, dashur për kushtimi s'ka qenë i vënë duhur. Atë spa ku plocoje atmet që kanë bën nga namazi me dhikr, me dhikrim tac. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Pastaj lutet e mm. pas namaz subhanallahu ngadal duke menduar çfarë po thatë alhamdulillah. Jo frapë. Të mësi turp jasht, turp kitna mazë kom për zotin ja kjo është vetëm ja çon e bëj për të edhe kjo të shkon tek tek të të të shkon si thuhet shkelën shko po vrenku po vrenku a dalë ndu turpi bashkë të pikatë jo një mërsisë dhe mangësië njeriu të po patjetër dhe kjo është thynë sh... si po, edhe për udhërim po më tepër i duhet që ta cilëtet cilësinë udhërimin e tij mirë oç më kusht të kemi turp sa pjesë po, në farmaci, njohje më zoti më thon sa lloj turpësh kemi ojç. Po praca që më obliguim. Dhe që më obliguim. Kthehemi pse ke kufizimin atë. Po, të kufizimi po. Praca që më obliguim. Dhe që më obliguim për ballo Allahut azhgal. Ande duhet im, të kemi turp ndaj Allahut azhgal, lavat janë krye obligimit. Në të kemi turp ndaj Allahut azhgal, do të pasë plusa një hasë ndaj djalë që mos të gjeni më atje ku ai nuk na nuk nuk e don. Do të dëshojë gjithë të tjerë. Do të dëshojë, do të kënaç, është turp. Është turp. Njerët, për gjembul, sot të qenë të pa moral shumë, subhanallah, kur dëshrujnë të akë një akt i moral, fshien. Ashtë të vërdit, fshien. Ashtë të njerëni, për gjembul, e dinë shumë mirë, kur dikush të shantajën një kenë, e kërcënon tja publikën fshetsinët. Dhe dhe dhe një, një, një, një, një, një, një, një, një, një, një, një, një, një, një, një, një, një, një, Po. që të di njërë, a ti ke bërë kata, uh, so, a ti ke qenë këtu, kjo, nuk e këmë i ditë, nuk e mësë njëri mirë, yeah. a i bë që të vritët pasaj. Ndaj, dhej kresës. Nuk kanë dëshkirë që, dën, që, okay. Aj, që të din, qëfar ke bërë ku ka shku. Qëfar të miran që Allah gjithë mund për cilë, gjithë mund të shë, din kushje. A nuk e frikë se të zbulan një ditë. A i vazhdimisht dhe e mba një per dhe të mbulizm në bitu i që t është aty ka një kufi panjëto të plot për logjën e orës ti ke një obligim ndaj tij të tërprohet të të nga shikimi i Zotit të tërprohet nga dëgjimi i Zotit të tërprohet njeriu nga nga nga, nga uh, mirësitë e Allahut që vërtetimisht i i i zbrajtë i dërtbeta të tërprohet nga çdo gjë prandaj turpi para turpit ndaj Allahut e xhenjëruar këtu uh, ë kam të fjalë para vetë shumë të bukura për këtë ditë po, që, që, që është si. mirë me Jezu Thuat në të tërsmëtime së Allahu Gjallala ka thënë Robim nuk është absolutisht i drejt me mua Subhanallah Allahu Gjallala u alë është i drejt në robbëve ti Po rabbet e Allahut nuk janë të drejt me Allahu Gjallala Dhe a, nërso, a Format e kësoj pa drejtësije të robin dhe dhe dhe janë të shumë ta Po një për tjune është pikrë për teme që përflasëm Tho di e duoni më thërat Dhe unë të, të rëpërëm që mos të përgjigjëm Se më rët Më thërët, e tërë unë tërpëron, mos të përgjigjim. Ndërsa i them mos më kundërshton, ndërsa i patë tërpë më kundërshton. I them mos më bënë mëkat, nërsa i patë tërpë më, pat tërp më bënë mëkat. E kërës për të rritësi. Apo, a i patët më së bërkët, t'i po e shkjil. E tërpë nga Allahu Gjellë Gjellë a Lëfëm. Pasaj gjithashtut, uh, në i transmitim që është përmen, preasaj që Zull Gj është se Lavë Gjellewalaj ka thënë o rubim, turpëra u prej meje, ti mbulloj i turpe, ti mbulloj i të mitët të para njerëzve. Në në që turpër për Lavë Gjellewalaj, njëri mund, mund bënë mëkatë, mund të rëshetë. Po këta përshetë me një keqardit, turpë, qëfarë bëjnë, qëfarë ndodhëj? Po në qovë se me turpë e për cilën mëkatin. Dhe me keqardje, kjo është një mbullis e fuqesh me ju në mesnive përshka këtë mungesë të turpit, atër pa dëshimë se rëzikon që t'i shfaqen zonë nërhojtë. Dhe vëllaj, subhanë Allah, një rritë kër i dhe një turp para njerëzve, me siguri, me siguri, do të të të të shumë e ka provokuar dhe edhe, pa thëmë kushtimisht e ka sfiduar, mboles në Allah Gjellewala, që ka dhe në këtë shkallë që të tjerë të marrë vesh këtë turpë që e ka. Për një nga se Allah e urtë alhajji, Allah e turpë Dhe nga kuptim jam në ti tërpohet është që të shfaqen të meda robin ti parë të tjere. Unë i di, unë i mbulaj. Për dhe da, anë ata që janë munduar të i mbulojit të meda para Allahot, azo gjellë. Janë tërpohet nga Zotit. Allah Gjallala tërpohet nga shfaqen që janë të medon në këtë botë, parë dhe në botë të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të të t atëto atëna demokratë sot po atëto atëna demokratë po sa ti kanë bëluar këtë dhunë asoti kit bëluara do kesh faqë as ditë në gjykimit as në gjykim nuk kesh faqë parlamentor ne ne do mund të thash prokuror kët bot i çesenca detyra të jesh me të shfaqtë me të që gjykimit të marrë efikas pa një prokuror si mundet është e dikat pas duimit e tregu atë çfarë çfarë ka atëna gjykojci për vozë sku a vetë dallon do ka çfarë po e dini gjykimet ai që ingarkon njerëzit është Allahu ai që i dënon është Allahu ai që punon është Allahu ai që gjykon është Allahu xhelora për Allahu xhelora i that turbit unë ti kam bulluar po ti kam bulluar andaj nuk po të sillni absolutisht në bankën e të të pandehurit as të akuzuar ti lirap kjo është pasojë e turpit turpit sa për Allahun xhelor gjithashtu lloji -oh, i turpit është njeriu që Uh, njerëzit, uh, fatë këtë sisht, kërë kanë hupë uh, turpin dhe Allahot, a të gjellë, kërë ka bërë që edhe ata vetëja tyre, para tyre, mështë këtë vlerë. Vetëja tyre, para tyre, mështë këtë vlerë. A nuk është turp ajtë njërës për të shë. Filonis për të shë. Përja Allahot, azugjall, a të gjellës këtë torpë. A nuk i, shumë allë, asë ka kur farë respekti vetëjute për vetën dëne, dhe në, të bëshë të shëmtuar. Vallaj zonjës së, së Paulaçit, uh, si a si ja lën vetë styra? Që për shkak tërp, dhejtë, për të nenchmuan para ti duke kërkuar borxhe për shkak të Gjiozovës. Paskë turp vetë vetë stënda. Asht as nuk e malli. Deri kur që më nenchmu kusht vetë, deri kur do të të jesh një gënjeshtor, një mashtues, deri kur. A nuk është turp? Për shkak të Paulaçit, uh, turpin e vetë vetës është rruga e Kanalis. Ajnin që e çeqman vetëti, turpërot ka levetë zvetkat. Ta kanë janë një në domethë mes kombej besimtar, mos jetë jo besimtar, por të ketë një kanalit vetë, nuk janë në vetësi si që të bëjnë gjëra të shëmtuara. Nuk bien atë shkollë. Kur i dërgoi sa selam, m'merrte bestimin nga gratë në mes të tyre ishte hindi. Hindi, gruaja e Sofionit. Gruaja e Bo Sofionit. Pa ashtë grua këndore, ai po e ka qen paganë. Ai ai ka qenë se ka, ka ka pagu vahshi uçi të vranë Hamza. Bë... Po dhe këtë e ka bënë me burni. Dhe ku e ndërguar Isa o sallem merte bestatimi nga gratë, tha ma jep një besën se nuk i bënë e laot shok në adhurim. E një nga, nga to tha nuk bënë e zino, a e një një t'i dorën? Tha e Resul e Allah nuk e kam bërë kur kam qenë në sirk, pa i bëjtash, tërë për shkjepon, se leve dhe së tem të bëjtë këtëkur, kam e tes një lë horre, ka një gru që është e lirë, një gru që ë ti korrespond tur çka më çka më çka më jam një lez në rrugë të dikujt më shifon nuk upin, dhjën, la, le kët kur për azë tur meveve vetë askënor askënor në derë në vetë askënor në djit në vetë askënor në karakter në vetë nuk le han për një kur hapin kët gjendëve vetë të smalla li vetë vetë tur për ta nuk vlen më shumë se 10 euro ose 10 euro atë nuk do mësh skandal identitet skan e ne çmë vetë të supposed to explain skanje tur po leh tur një, një, një, një, një, një, një, një, një Para vetë zvet të të sport, vallai për dëgjore. Ka pas zgaserive që edhe kur janë la, sepse kjo çështje është normale, po edhe kët rast do të thot kan pas turb, çt shikojnë pjesë të turbet në trumin e tyre se është turb kjo punë. Çka dinin kët mos? Po them që kjo është e kërkuar fetarisht, por po them që dinin kët mos kanë pas kur me tyre. Ku ka ritme me qen niveli i karakterit njeriu. Një Ose të bëni vepër të shtuara. Vallai punë liga. Sikurse për shembull Zot na ruat, wallahi sot njerë që bojnë moralitet, bojnë zinë. Lëre vëdimë se radh tik për këtë që është haram. Lëre ato, le... këtë të lëm on është njerëz. Ku identitet si njëri. Wallahi me ta me ta sill një një një një, një ushtim nga ushtim më të mirë në botë. Apo dhe para vetes. Para zotave. Ushtimi më i shtretë, më i mirë në botë çfarë dush. Thuet urdna, vet po sa të, të, të bësh gati me ngën thuet Një vrejtje kemi se nga kjo pjatë që tashtu kanë grënë filoni fistejko, njerës atyaj kanë borën me durë këtu, e kështu më rrënë, kjo kanë betë nga ushtimi që ta kanë prejkë edhe kanë grënë, tashtu mëre, a prejkë? Me njerët ka përshka një laj një verije, një fejlaj. Si un t'ha, a qëka jam unë, a jam unë qenë që të me dhu dhe në mund të bedojnë njerës, apo e një vitë në gjmorë? Të në gjmorë e përte të të t ata ruan një grua që ka prek çdo kushnte apo rason një nidëshka çdo kush ka born tea apo ti çka jete ti ai edhe tia që betulinat ka, e besen, shambull, që të tjerë po, të të tjerë ti kur të marr di praqesh ato do të thonë se nje me poshtë një lloj kartë të brëndshme shikoj ndikajin burrënorë janë kthën moralin e mushrikëve të mëkështur ka ka an teshë horvë ka e ka lënë besën për shemb se do të haruan kanë jam jam rrezik pikë fillon kabilësh po vi azil politik ti po kërkoj të kabilat Nëse kanë pranuar azilin, e kanë pranuar se dihet atë, të gjithë janë vró. Po nuk ka leje të dorëzohet, kështu është turp. Është turp pretendon, jo për të. Tha s'ka, atë kam u më dorzu kur kush mësmba. Neimi, kush jemi ne? Neimi, neimi jemi fenomen fizik, është turp për gjyshtën tonë, turp për denton tonë, turp për armën tonë që ne ta bëjmë këtë këtë ditë që më shrim. Herdhëm e tet të i tursh për arritjes së di. Dhe gjithashtu edhe pasojë të vazhdon tet i tursh në parëzë. Nirëzut në rrugë të njeriur shosiri flet fjot në dyta, fjot në pesta, të pa, pa kontroluar dhe nukua pik të urpi, zonarun nga të tjirë. Se janë a thjur, OČ. OČ në minutat në erdi fundin, minut e emision, dhe pëse mund kemi shumë për të folë për të urpin. Mune po e vrejnë, se dhe ti po të tërpër është më më më ndërpej, pa Allah e sholikë kërështë për respektit të tënë. Vapë, të fajt, OČ. Atire, në këto me çfarë do ta mbyllje. Është sfidë që këtë tim kaq të madh dhe kaq nevojë më nezihim ta mbyllim, do të them me një thënie, por më ndonjëse ndoshta thënia më e mirë dhe më përmbledhën në këtë do të ishte ajo çfarë vet i dërguari sallallahu alaihi wasallam ka thënë. Sallallahu alaihi wasallam. "Idha lam tastahi fas namashat." A qoftë se nuk e torpa të bër çfarë të duash. Unë jo kuptojm të lejmit, por unë kuptojm të u mëse karakteret e dinjitet, atë sikur skitor e prishmë petyjë djalë. Nuk kemi fardbëjmë. Nuk kemi apo. Ne mund të kemi kontroll mbi ty me këshilla, me me vërejtje po pa po, të tjerë, po nuk pa po, të tjerë, ne ngriem dur për teatër bëj çfarë duash. Zot na ndrohë. Amin. Allah na ndrohë, Allahu subhanuhu. Na vërtet. Ne varmiç këtij fundi të këti misionit nuk më ngjendet të them gjë tjetër vetë se me këtë mbyllje që bëri Hoxha e nderuar Allahu e nderofte në këtë botëën, botën tjetër me mm. fjalën e profetit tonë sallallahu alajhi wasallam kur thatë nësë këtur bëjsh të duash. Lusë Allah unë në ruaj të gjithë dhe qofësh në kujdesin e Zotit, takojmë në misionin e radhës, selamu alaikum, u rahmetullahi, u berekatuh.